Laugarren unitatea, erabili, elkarrizketak bat. Begira gorka, bi hauek ondo daude etxea alokatzeko. Bai, bat amara uzoan eta bestea egian. Egia uzokoa merkeagoa da, sortzireun euro ilean. Bai, ondo dago, baina amara handiagoa da. Bai, baina garestiagoa da, mila euro ilean.